Yes Idill, idyll Check, check, idyll Får man röka Ja, ja det Var min gäst Absolut Nu kommer det komma fram så här Vilken ointressant människa man är men Så säger alla det Ja Att du är alltså Fan, ja. ska... rökna kommer lukten Det är ingenting Men jag såg, jag såg det bara när det Såg molnet komma ja. Det blir en Kenneth Strandmick Jag kan blåsa bredvid. Nej, det är lugnt. Nu ska vi köra? Ja. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi firar podcast Podcasten för och med mina vänner Som ni kanske redan hör är att tonen är lite <laughs> nedslagen det är lite, det är lite lågt tempo idag Det är för att det var midsommar igår Och eh, både jag och dagens gäst eh, var fulla igår <laughs> Absolut, Absolut. Eh, Vi sitter, vart är vi egentligen? I Vårvik heter det Det är en idyll Vi hade ju som innan vi skulle, eller när vi planerade, jag känner att mitt huvud funkar inte riktigt Vi pratade ju på när vi skulle spela in det avsnittet att vi skulle göra det i Slottskogen Men det här är lika bra tror jag Om inte bättre Ja. Jättevackert Det är massa folk här runt omkring så att vi kanske behöver avbryta ibland Ja. Men vi kör igång och lär känna dagens gäst Vad är ditt namn? Viktor Alexander Ödman. Den andre? Den andre. Är, är du den andre eller är det bara dator på Facebook? Uh, jag tror. Jag vet inte om man räknar sånt. Men min gammelmorfar heter Viktor Ödman. Okej. Okay. Då tänker jag. Då är det andra. Ja. Uh. Så har den en kyrkoplats på i Fröskog. <laughs> Så är mitt namn. <laughs> <laughs> det är lite coolt. Uh. Har du något smeknamn? Uh. Jo, det har väl blivit några. Då är det självklara. Ville. Ville, jag. Som inte är jättekonstigt Eftersom jag inte heter Wilhelm <laughs> Men eh, Vicke kallas också eh, Lilleman kallas jag ju här uh. För att ja, Min flickvän trodde När vi träffades Så hade hon en annan kille Hon följer ju direkt Men <laughs> Hon tror jag ville liksom Förstöra det här fina minst av mig som trodde att jag var eh, Liten och tjock <laughs> Så då började hon kalla mig Lilleman För att jag var kort och tjock tydligen <laughs> Vad gulligt Ja jättefint Uh, och sen, eller mer, John Lock <laughs> <kom upp. laughs> Ja, det var ju för att du hade, du hade ett krull <laughs> <laughs> Ja, just det, John Lock uh, Men sen, kom jag inte ihåg jag uh, som... Morfar <laughs> Ja, just det, <laughs> munken och morfar ja. <laughs> Varför blev du morfar? Ja, men det var väl mitt hårfästa ja, okay. ja. Så, men du är upp <laughs> Var det du som var jäddan? Uh, ja, kom inte ihåg Jo, <laughs> jo vad var det då? Torskud Ja, det. <laughs> ja. Men det var ju bara en rappdurare, munken och morfar <laughs> För att jag hade en munk, men det, det har du inte väl Nej det var ju att jag hade svart hår Och sen när det växte ut så såg det ut som att ja just en munk I utväxten ja, just det. Så det Men uh, ja, mm. kanske inte någon mer Grinda då, men det har ju valt själv För det <laughs> häftigaste jag hört <laughs> Nej men sen är det inte så mycket tror jag Nej. Född uh, 91 jag Fick tänka lite där 30 september 91 Ja Bor Jag bor Just nu bor jag i Göteborg Annars bor jag i Falun Dalarna Dalarna Falun <laughs> Och pluggar där då ja Sådär Härligt Hårfärg Det är väl brunt Anta jag? Mm, du har keps nu Så ja. jag ser inte riktigt men... Ja De strånar som håller sig kvar Är fall. <laughs> men... Det klättrar sig bakåt Ja för införa morfar i Vi firar morfar ja. Fyller vi 25 Snart så är det väl dags Då har vi kommit in på det omåtligt populära inslaget drycken mm. Du dricker idag igen Du ja, sitter här med en Cirrus Sirius ja, cloudy lager Och en drink ja, Jag har en dryck här också mm. jag tror du vill... Absolut, jag dricker allt Det är en piccolo Barnchampan Oj. Åh. Oh. Fan, vad festligt Ska vi uh, försöka öppna den här påfogen? Ja, du får äran. Oj. Jag har vara fina poppet. Mm. Jag skjuter på <skratt> dig. Nej. <skratt> du får inte skjuta på mig. <skratt> jag lägger rakt in i din skog. Det kommer du aldrig hitta igen. Uh, jag har kaps oh. också. Nice. Ja, just det. Du väljer den nu eller? Jag jag väljer den. Ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med Då är vi tillbaka med drycken <laughs> <laughs> uh, Ja, äppelsmakar det på den här Den ser riktigt god oh. Klucket Ja, det, det är vackert, du kan ta den Tackar Hur smakar den? Mm. Lite syrlig. också mm -hmm. mm. Lite fräs. Lite fräs. Nu men den var god. Den var god. Bara lägger lite Hältsin. i den sena. <laughs> ja, du kan få den sen. Jag vill bara ha det i glaset. Uh, ja, vad är det där för drängt då, man andra? Alfredo special. <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, jag vet inte vad som är i den men ska, det är energidrycker ännu. Hjärtsin. Uh, någon lemonad, citronlemonad och sidr. Mm -hmm. Sorry. Den ser god ut Men Du skulle ha fått smaka om du skulle ja. du vilja ha Nej, Jag kör fort här i konsert Jag <laughs> Då har vi kommit in på inslaget Så minns vi Victor Ödman mm. Där jag berättar typ, mitt första minne Med dig och ett minne som sticker ut Kanske i vår vänskap mm. Jag tänker att första minnet Är väl nästan samma som första minnet Med Basse Den här uh, friluftsdagen vi hade Det, ja. När det Basse och Martin Holm bondade. och ja. <laughs> Både du och jag hängde tillbaka lite. Det var kanske där vi där vi möttes första gången mm. och connectade. Ja, jag tror det. När vi inte sprang efter Martin Holm i alla fall livrädd den dagen alltså. Så glatt <laughs> att det var Basse som tog fick smällen. <laughs> <laughs> Blev eh, molad. <laughs> ja. Och Basse skrattade lite härligt bara gråt inom bord. <laughs> Men eh, ja, Det är väl kanske det första minnet mm. Har du något som du tänker tidigare ändå? Nej. Vi möttes väl någon match någon gång va? Men ja, men jag tänkte jag inte på vem du var liksom. Nej. Men sen det, det första så här, för jag tänkte på det också så här, vilket det första kan vara. Då var det någon lektion där du visat varandra med din iPod så visade du nå band så bara, oh, cool cool kille cool musik. <laughs> gillar Maiden den typ bara så här. Där var så vart och sånt då. Ja. Maiden Metallica. Ja, ja, det var något sånt. Men, men det är nog första egentligen den Ja, Martin Holm-incidenten Ja <laughs> Men ja, ett annat då Ett minne man tänker på vi har, ju, vi har ju bott ihop Från egentligen Tvåan på gymnasiet Vad gammal är man då? Man är, vi var 16 kanske mm. Nej, Ja, 17 jag. Tills vi var 20 ja, fem slå... år tillsammans? Shit, vad konstigt Men det är nog sant va? Ja. ja, för vi flyttade ju direkt till Oslo tillsammans också Mm Jo, ja, ja. Så att det finns ju minnen att hända <laughs> ja, Vi absolut. hade en sket En jävla inta som vi delar, vi delar rum På ja. att vara på 24 kvadrat ja, men <laughs> Det är rummet alltså ja, det, jag, jag minns ett minne När vi har varit ute på krogen Och jag kommer hem före dig. Och välter din säng ja. Så den, rätt står, för denna. den står upp och ner. När du kommer sen. Och är jättefull och bara vill hem och lägga dig. Så du. Du gräver fram ditt täckkudde. Och går och lägger dig under broren. Så Som var nära oss. ja Det var ju en bra val Vet fan, Vad tänkte du? <laughs> jag var så jävla arg ja, Men då går jag sovrum under bro istället Men eh, till historien är det också att eh, Jag skyllde det här på Mille Och det var inte förrän eh, så här Sex år senare som du Fick reda på att det var jag som hade <laughs> ja. gjort det Ty fan Jag hatat Mille ända sen dess <laughs> Shit, vad förbannad var jag Ni bara skrattade åt <laughs> honom Då du bara känna på vända sängen. Ja, egentligen. Men då är ni bundit, tänkte jag. Ja, men nu vann du när du en Men jag fick ju inte här så länge. Vad kallar vi lägenheter för det sen? Var Nej. Det är det som är på den här planschen. Ja, Våra festlokal. Någonting med bytta, det mig. jag Smörbytta. Smör. Jag har förlättat upp den planschen. Ja, det är det. Jag uh, försöker tänka på någon mer minne Du har gjort så mycket Ja, men vi har alla gjort kul <laughs> Nej, jag har bara gjort tråkiga saker <laughs> Nej, det kanske räcker så men, äh, ja. Flippa sängen, minnen <laughs> Då äh, går vi vidare Med bästa vännerfråga, Typ mm. två Vad var ditt favoritämne i skolan? Det, det första jag tänkte på var typ uh, Slöjd mm. uh. Tre eller sy Så vi inte, faktiskt, uh -huh. uh, Men det, var, det dog ut ganska snabbt För det öppnade upp en hel ny värld i början så här, uh -huh. När man sa de här böckerna Att oh, man kan göra hattar och kepsar Och <laughs> allt möjligt Man kan göra sina egna uh -huh. Uh -huh. Ja, men typ. Sen så började man ju syra den här grejen Och följde manualen punkt, till punkt och pricka, mm. Sen så blev det ju bara skiten då Ja Så, det... mm. <laughs> så nej, men, Annars så vet du det? Man lagar mat, hemkunskap mm. Det var kul mm. också tittar på äta mat. <laughs> <här> <här> det är ju gott. Vi var i samma mattegrej. <här> ja. Det enda minnet jag har från det är när jag och Kim Torup försöka vitlök tillsammans se vem som kan får, <här> ja, ha in med <här> vitlök <längst> i munnen. <här> det är mitt enda hemkunskapssinne. <här> <här> jag kommer ihåg när vi typ det skulle jag pannkakor. så hade jag sett något matlagningsprogram för det. Mm. Jag Tog i kaka och ismeten och jag var så jävla rädd. Jag kunde inte vara läraren inte. jag trodde vi skulle få så mycket skäll för att vi hade i kakao. Det var hon som hade ganska kraftig benstommer va? Mm. minst inte honom. Nej. Ja, men det fick du inte. Skäll alltså. Nej, jag, jag kom utan. <hör> en skala har jag gjort hela mitt liv tror jag. <hör> det kommer sen till, <hör> har du brutit mot att <hör> Ja, det måste vara Kako incidenten <hör> Favoritfärg? Jag blir. För jag sa alltid grön tror jag. Mm. Men det var bara för att alla frågar om man tvungen ha någon färg. men nu gillar jag nog orange typ. orange mm. det är lite orange typ kipsen ja så här när det är inte, inte så här skrik skrikigt men mm. lite så här, vad heter det inte matt ja. någonstans ut utspäd <laughs> <laughs> utspäd orange <laughs> det är det då ja. vi potatis <laughs> bara potatis <laughs> jag fan älskar potatis majones det kan jag potatis kan man ha med allt Det är bra när du är såhär student mm -hmm. Bara på dig potatis och ja, <laughs> ja. Bakpotatis, färsk potatis Och så hasselbackspotatis <laughs> Vi kan prata en hel podd bara om <laughs> potatis <laughs> Ska starta en egen po Om potatis här. <laughs> ja, Det är riktigt gött Ja, potatis <laughs> <laughs> uh, Favoritfilm Den är svår Den är svår. Den är jättesvår Uh, liksom, jag har ju en sån favoritserie eller inte serie men trilogi mm. som jag ser ofta och det är tillbaka till framtiden. De älskar jag. Men, också. Nej, inte lika mycket kanske. <laughs> men uh, man får ju på köpet så att. Ja. Hade ja, dumt att stanna halvvägs ja. eller en två tredjedelar i. <laughs> jag vill typ allt med åker tiden tycker jag är kul att se på. Mm. Och sen Spirit Away älskar jag också. Ja. Men det är typ så här, ett mysfilm. Ser mm. väl tror jag. Sen så har jag ju typ hundra sån här som filmer man ska ha sett. Mm. Som man inte har sett. Såhär ju... så Gudfaden och så. Ja, den har jag inte sett till exempel. <laughs> inte The Shining. Då. Det finns jävla mycket skit i fadern som pluggar film. Ja, han har inte sett dem. <laughs> Favoritserie på tv. Mm. Breaking Bad tror jag. Men mm. mm. sen så följer jag ju Game of Thrones. Också ja, du måste inte säga Game of Thrones. <laughs> <laughs> det här, det jävla bra. Ja, den följer jag ju. Men jag har inte sett det senaste Va? Jag blir spoilad som fan på det dock Ja, man måste ju se gamet Så direkt annars blir man ju spoilad Vi har inget internet i Göteborg Så jag har ju fått se dem typ efteråt Varenda grej som händer så blir jag ju spoilad på Jag ska inte säga något kanske Ha, vi går vidare Har du någon favoritlåt just nu? Ja Det skiner upp och så Vad Så små. den? Sosmoa Sosmoa Sosmoa På franska Jag vet inte vad det betyder Suisse moi Så små muy. Så små <laughs> <Så> Med <små. laughs> uh, Camille Den från Har du sett The Little Prince? Nej jag har inte gjort den <laughs> inte. Vi pratar ju om den Ja uh. uh, Men nej Den är med där då Ja uh, Sen en sån här Jävla myslåt bara Kan ha den till allt Om man går på stan Och lyssnar på den här Mm Ska man liksom Inte spatsera Men ja. så hälsar man på He Hej Min herr bagare Hej <laughs> Lantan Det är du så cyklar så runt i <laughs> Ja men typ Så här, då, då, det är allt bra i livet mm. ja, Det är ändå att lyssna Så det skulle bli spännande Mm Har du något motto Eller en catchphrase Jag tror inte jag har det Jag är rätt bra på att snappa upp Så får någon annan säga något Så börjar jag säga saker Ja Det senaste, jag lyssnade på när här kofferpraten ja. Det är livets liv ja. Det börjar jag säga, bara för att jag hörde det Så folk här också började säga det. Det sig. Ja, Livets liv Där vi sitter nu, det här är ju livets liv Ja, absolut Ja, men du hijackar koffers där Ja, jag är bra på att saker Sen så har det blivit någonting Absolut har blivit att jag säger hela tiden Men det är för att någon Någon i Falun tror jag som ska imitera Zlatan så okay. Absolut Okay. Och då blir det att jag, så fort de frågar något så bara Absolut, absolut okay. <laughs> Men det är inget, inget catchphrase men det är Nej, men det är något Något åt det hållet <laughs> <laughs> Jag tycker om potatis <laughs> Nej, oh majonnäs <my> <laughs> Ja, <laughs> punkt Jag tycker om kompisar Tycker om mat eh, Musik, eh, film Och göra musik och film <laughs> Typ, och då, Vad roligt och så. Ja, <laughs> ja Men vad tycker du inte om? Um, jag är ju rätt bra på att tycka om saker. Men allt som inte är så bra. <laughs> Nej, men krig och helände. <laughs> ja. Klassiskt svar. Jag är ingen sån där som är stövig på sig fruktansvärd. Någon, sa du Nej, eller något. Jag kan bli väldigt irriterad. för folk som går sjakt <laughs> Det var någon som hade det också alltså? Jag hade inte basser det Jag ja, annat så långa ben <laughs> ja, Det har ju inte jag, men jag går väldigt fort ja. Men så blir det när folk, Om man går ner genom Nordstan typ, mm. Så ska folk stanna Och gå iväg ja. Folk alltså De ja. borde inte få gå <laughs> nej, nej. Det är nog det. Ja. Jag vill ha chans på mm -mm. Det är flickvän är runt här ja, min, min flickvän Det menar annars Rachel Bilson hade du sagt det för några år sen. Du hade hennes 80 Ja, det var ju så här, certifikat med. Nej, det var du blev blås tradera på Fackvarset till 80 spänn tror jag. På eBay väl. Ja, kanske det kanske var. Ja. ja, men den har jag kvar hemma i inramad. Men jag är typ lite kär i inte kär men bronke Maddu. Mm. Maggan. Ja. Men det är söttis. Ja, absolut. Absolut <laughs> ja, det Fan. Nej, nej, men, eller, eller Jag fortfarande lite kär i Haley Williams, det har jag alltid varit mm. Men det börjar väl dö ut lite kanske De blev inte så intressanta med vissa tuttar Nej, då har <laughs> de inte var Hoppas på <laughs> Nej, men det är nog de två mm. Bra, bra Mitt drömyrke Jag har nog jobbat med något eh, kreativt typ. Eh, Film eller, eller musik, eller båda Det, du är väl på god väg då mm. Med din utbildning Ja, det är verkligen rätt linje jag, tänk, jag. Ja. <laughs> Vad är det, hur är förutsättningarna efter? Det är <laughs> <laughs> Nej men det, det är väldigt Vad ska man säga Inte så mycket akademiskt liksom Väldigt mycket hands on mm. Men sist har är praktik Så jag, hoppas jag att jag hamnar ja. någonstans jag kan fortsätta på ja, kul. Det har blivit lite artsy där uppe mm. Där mm. håller på med ljudinstallationer ja. Ska bli medlem i Not Quite jag tänkt Ska du, ja. du ska åka hem på somrarna Och göra installation ja. Ja. Måste jag skaffa något lite häftigare Någon häftigare stil du Utseende med mm. det Typ några runda glasögon och mm. här. Någon fräckskjorta Sy egna kläder ja. Måste jag Köpa en sådär syslöjtsbok I regna kapsar ja. Ja. Ett kreativt yrke ja. Har du någon gång Brutit mot lagen mm. Ja det har jag ju faktiskt Nu är inte vad man får säga. Ja, du får säga vad du vill bra. Ja. Jag tar avstånd. Jag säger. Ja. Nej, för... alltså, jag har ju några som, så här som man inte vill säga. Sen så är ju några andra som inte, det är inte så roligt. Eller ja. inte så farligt, men det är inte så intressanta grejer. Du ser plankat in på plankat på bussen eller in på en festival. Typ, eller så, där. Ja. så det är inte jättespännande. Men sen så. Du kan säga det kan jag klippa bort sig då Ja, jag kan okay, säga För jag har kört onykter en gång ja. Och det är ändå något sånt här Jag tar annars Bli förbannad på folk som gör Men det var ju Inte ja, <laughs> Det finns inga andra bilar där Men jag vet inte Typ sex Det var gymnasiet någon gång för mig. Det var när Mille flyttade in den här nya lägenheten Uppe vid Coop där ja. Skulle ha sovat där Så hade han ingen mat där. Då hade alltid den andra lägenheten. Så jag så jävla hungrig. Rätt packad. Typ tre på natten. Så bara. vi måste ha mat. Så då tog jag bilen och körde och hämtade ett, ett packer makaron. <laughs> så jag var om att du blev stoppad. Ja. Måste ha <laughs> mack. Så där, det var jävligt dumt. Mm. Men äh, jag har inte gjort det. Sen, ja. <laughs> jag har alltid med mig ett packer makaron i alla <laughs> ja, Hur du att du sagt det? Ska du ha ja. kvar eller inte? eller kan vara kvar kanske. Ja, det är priskig blir sen länge sedan. Ja. Och så det händer aldrig heller. Nej. Jag, nej, det ska jag. Nej. jag kul, kul. <laughs> Har du en favoritsvordom? Mm, mm, mm. Frittata. <laughs> <laughs> eller det, det som kommer först eller <laughs> det ibland när det blir så här ska jag säga fitta typ vill jag ju säga, men då blir det till att säga frittata istället. <laughs> sen så trattkanter eller fast det, liksom Det är om jag hinner tänka för mm. Annars blir det typ kuk eller... Fittkuk kan också bli. Mm. Så en trattkantare eller lilla annars. Det är inte sån svog så det. Är inte det. Ja. Jag tar inte illa vidmänniskor. <laughs> Jävla trattkantare. Och rövhatt också, vill du tänka? Ja, det, eller äshät. Ja. Jag får, för att utveckla det här ordförrådet. <laughs> det här visste du inte om, mig. Mm. Känns det känns ju som de flesta vet att djupaste hemligheter Men det senaste då som ni, ni kanske inte vet Att jag har kollat på fotboll Att du har kollat på fotboll? Ja, det har jag faktiskt och, och tyckte om det oj, oj, oj, oj, oj. <laughs> ja, jag Så jag har sett alla Jag har kanske sett åtta matcher på EM Jag kommer ihåg 2008 när vi skulle på festival mm. Och innan det kollade vi på Då kollade vi på Fotbolls-EM Hemma hos Johan Sjöerviks pappa mm. Och vi, vi var fyra stycken Fem stycken som satt och kollade på matchen Och du låg och stirrade in i väggen <laughs> Jag har inte varit det här hatet Mot att kolla på fotbollkombi <laughs> Men jag har gjort det många gånger typ Hemma hos eh, en detta flickvän och Så var det också så här att Nu ska alla kolla på fotboll Nej då var också att jag gick in och spelade gitarr istället typ, något. Så då det var det inte så ax eller uppskattat <laughs> Men nu, nu kan jag vara med och heja lite i alla fall <laughs> Ja Jag ångrar att jag uh, Jag tänkt på det Vad jag ångrar Men jag ångrar inte så mycket tror jag mm. Typ vissa grejer Som något nog har gömt långt in i Som jag inte kommer ihåg själv Men mm. så har väl alla Dumma grejer på fyllan. <laughs> ja. Uh, men sen så Det är så dåligt på att hålla kontakt med folk mm. För jag lärt känna en del Som jag tycker om uh, Men sen blir det alltid att träffa dem mm. Så äh, ångrar jag ångrar ju att jag inte gör Jag vet mm. Jag ångrar att jag inte måste det bli samma jag. <laughs> ja, det blir det. Uh, jag ångr alltså, Jag ångrar att jag inte. Mm. Att du inte gjorde en sak kanske är att du uh, jag att jag inte stannat kvar i London när jag har känt det helt länge. När mm. jag pluggade där uh, läste första året uh, så blev att vi flyttade hem. Fast jag egentligen ville läsa liksom klart ut Ja. Uh, så det har varit väldigt nice liksom. För det känns så omständigt nu att flytta tillbaka och göra om allt. Hur långt var det kvar då? Eh, två år till då. Mm. För en kandidat. Vad va kommer du sig att ni flyttade hem? Nej, min tjej var ju där och jobba. Mm. Så hon tröttnar ju på att jobba liksom. Och jag också plugga. Så då det hakar jag bara på. Mm. Det brukar bli så. Ja, men det är ju gått bra ändå. Ja. <laughs> du klarar dig nu. <laughs> ja, snabbt <laughs> blir folk att dig. <laughs> Varför älskar folk dig? Jag snill <laughs> Jag är skojig Nej, men jag hoppas väl att jag är lite kul att umgås med mm. Men sen så är jag för nog lite snäll, lite för snäll ibland tror jag också, mot vissa ja, det Om du inte märkte så <laughs> var det inte du <laughs> Nej, men det får väl vara det Uh, men varför hatar folk det? Jag tror det en sak som folk stör sig så fan på uh, Som du säkert också Märkt tror jag uh, Att typ man ska träffas eller någonting Eller ska vi göra något på lördag Så svarar jag aldrig <laughs> Typ ja kanske Eller vi får se Tills liksom den sista minuten ja. Och då det nej. Ja den typ för då, om, om jag inte kan Eller kan göra någonting Så säger jag inte nej direkt liksom Att jag mm. bara Det kanske beror också att du är för snäll då, att du inte vill... Ja, jag, jag vill vara med på allting Eller mm. ställa upp på saker ja. Men det blir så jävla dumt För folk, jag blir irriterad själv När folk inte säger vad de ska göra ja. mm. Så det är jävla dumt Ska jag bättra mig på det, Gör det. <laughs> Hur vill du dö? Något, eh, något mäktigt Något sånt där En, en hjältedöd <laughs> Typ eh, meteor kommer Och så Flyga upp i en ballong <laughs> Ballon. <laughs> <laughs> Eller Jag vill ändå att det ska gå fort liksom mm. Mm. Det var det mäktiga att göra någonting Som man inte kan göra utan att dö mm. Typ hoppa ut från någonting Eller hoppa in i någonting Eller mm. få någonting Hoppa in i en meteor <laughs> ja, Så den exploderar det fett. Jo, jo men något sånt liksom Rädd, rädda någonting Ja Eller explodera, också var kul Nej, jag ångrar mig nu Får, får jag ångrar mig? Ja, du får Nu fick jag en bild här Jag har alltid haft en så här på min begravning eh, Att jag ska vara en marionettdocka <laughs> Så att det är en kista Och så sitter alla och sörjer eh, Och så börjar jag spela sig lite Vet du det, sån där, man har hatt och käpp Och dansar, sån musik liksom mm. eh, Sån gammal, det är stumfilmsmusik Ja, men typ så här, snabbt piano Och så bara Loppar jag upp och så är massa folk i taket Som styr mig med armar och ben Ska jag dansa där? den sista avskedsdans Fast var jag ju död För i för sig Ja då kan du inte sprängas det blir jobbigt <laughs> ja, Annars är det att jag står framför Vinkar hej då tälla sen exploderar <laughs> Det var också väldigt kul Ja det var det <laughs> ja, Jag tror att jag köpte den ja, Explosion ja. Bra Gud, men smäll. <laughs> Då har vi kommer fram till det sista inslaget Som är en sammanfattande låt mm. Där jag spelar en låt som jag tycker sammanfattar dig Eller som sammanfattar vår världskap Kan man säga mm. Låten jag har valt är Breaking Free Den <laughs> <Ja. från laughs> High School Musical 1 <laughs> <Jag hoppas för laughs> <ett. laughs> <laughs> Den gjorde vi cover på mm. finns på YouTube. Det är lite sorgligt att detta var våra kändaste låt. Ja, hur många plays har vi? Ja, 35 000 tror jag. Nej inte fiskan. Får vi får vi cash för det? Nej vi får inte. Ja, vi har fått många, mycket kärlek, mycket ris och mycket ros för mm. den. Ja och parodier eller covers på parodier fått också. På våran? Mm. Oj. Ja folk har sjungit med i våran. Ja, ja. ja. Det är mäktigt. Kult. Tiken på våran karriär. Ja men den tillägna jag dig. Tack. Så, då vi upp så kör vi den nu. Absolut. there's not a star in heaven that we reach if we try breaking free no the world can see us In a way that's different than who we are Creating space between us To a separate heart yeah. <laughs> But your faith gives me strength Strength to believe We're breaking free, soaring Fly Stop. lite halvtaskigt sådär. Men... Tack så mycket. Varsågod. Det värmde. <laughs> Det var trevligt att komma hit till Vårvik. Spela in. Det var fint att ha dig här. Eh, ja, men då säger vi så. Mm. Tack, och, tack så mycket. Tack och hej. Tack och tack. Hej. Hej. <laughs> hej. One, two, three, <här> Moi, là où je sais où, suis-moi, et si je suis pas, suis-moi, là où l'échelibou. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où réelle me presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà, sport.